organ Lena Maria. Eh, fordi, eh vi har, vi i för i förredags snackade man om välsignelse och välsigna. Eh, så vi stocka huska historien om när Jesus sent ut de 72 så sa han först sig för att vara med det igen och så sa man det betyder liksom att man ska välsigna de man möter. Och så sa han spis de och det ni sätter fram för er och det betyder att man ska ha fällskap med folk. Og så sa han, helbred de som er syke der, og det betyr at vi skal møte behov. Og så sa han, sier jeg at Guds rike er nær, det betyr at vi skal dele det vi tror på, eller dele evangeliet. Og for att jeg skal få tid til alt dette, så er jeg jo nødt til å to av disse nå i denne talen. Jeg skal ikke bruke dobbelt så lang tid, men jeg skal faktisk snakke mest om det dere tror er lettest, som jo er fellesskap. Och så ska jag snacka minst om det du kanske tror är vanskligast som är att möta behov. Men det är för det jag ska visa hur lätt det är. Där förtränger inte så lång tid på det. Men så jag tror att med tänke lite för lätt om att ha fällskap. Ehm um, förri det så Lina Marie har talat när i förhåll till faren. Det röper något av det så likke djupast djupast djupast i oss. Og det er behov for å høre til. Og som uh, gjør oss mest sårbare og mest vondt når vi mister. Det er ingenting som er verre enn å være der du ikke vet om du hører til. Og folk som har forsket på demens uh, og alzheimer og sånne ting, så sier de at det som er det aller vanskeligste, det er ikke når du har kommet dit som far hennes hadde kommet å tydeligvis. Men det er før du kommer der, når du føler at du er i ferd med å ikke høre til lenger. Når du, når du kjenner du mister det, men krampeholder på det, og bruker tid til å med alle unnskyldningene for at du ikke forstod, og alle de tingene der, da kjennes det ut som en miste. Tilhører ikke. Og det er det samme som å miste fellesskap. Når jeg ble skilt i 2010, så var det en lang prosess, så egentlig jeg visste at hvis ikke Gud griper inn, så kommer det til å skje. Så sånn var det ikke noe bomba. Men den følelsen etterpå, av at nå hører ikke til, den gjorde at jeg punkterte. Og det er et eller som er jeg må forstå, og jeg har merket meg, for har jo sagt her at jeg har vært fosterfar i noe 26 år, sant? Nesten. Og så har jeg merket meg at det er mange her som har beredskapshjem og fosterhjem og forskjellige sånne ting. Og det er vanskelig, og det kan være i hutt og være, og det er mange ting en drar med seg, men i den grad du klarer å være et anker som kan føle at de har rett så er det veldig lykkelig. I den grad dere klarer å være en forsamling som folk kan komme inn i og kjenne at her kan jeg høre til, så er det veldig lykkelig. Dere trenger ikke mer program for fellesskap. Og jeg er en sånn jeg fyller med, vet du hva jeg er her. Det er så lenge siden jeg har fulgt med dere. Så nå kommer jeg inn så scanner jeg Ser er, og ser hva dere er, og så merker jeg at det er folk som passer på her. Her er det folk som passer på at ingen er alene. Her er det folk som passer på at, har no at folk har noen å sitte med. Her er det folk som passer på, og det er fantastisk! Fordi med å gjøre, ikke bare at de som kommer kjenner at de hører til, men for dere som är här og som på en måte er husvarmet, dock givet att ni vill höra till fler. Och du kommer aldrig missta det. Och visst du märker att at det tegnar att du kommer missta det så måste du skrika ut. Så att docka kämpe om var du var bak igen. När jag snackade om välsignelser i form så så snakket jeg om hvordan Jesus velsignet, og vi brukte hun her, så hadde det gått krombøyd i 18 år, som et eksempel. Og nå skal vi snakke om fellesskap, og egentlig primært fellesskap med folk som ikke tror. Det jeg har snakket om nå er jo dette med deres fellesskap med hverandre, og, og alle de tingene der. Men nå skal vi snakke om fellesskap med folk som ikke tror. Praktiserte Jesus det? Ja, han gjorde jo det da. Og sannsynligvis så gjorde han det langt mer enn det som står i evangeliene. Det er jo lite sannsynlig. Det Matteus og Markus og Lukas og Johannes brytter seg om å referere t-selskap og kaffe i besøk. For det er jo også fellesskap med folk som ikke tror. Det de refererer er når det har skjedd noe spesielt, veldig spesielt. De andre kaffe i besøk og t-selskapene og sånn, de bare tok de bilder og la ut på Instagram. Men noe er referert. Faktisk så er det sånn at det første som er referert etter Jesus startet sin virksomhet, det er en sånn fellesskapsepisode. Og nå skal vi lese fra begynnelsen av Johannes kapitel 2. Der står det. Den tredje dagen var det et brølluppe i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbøtt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham. De har ikke mer vin. Kvinne, hva vil du meg, sa Jesus. Min time er enda ikke kommet. Men moren han sa til tjenerne, det han sier til dere skal dere gjøre. Det sto seks vannkar av stein der, slike som i jødenes renselse kikker. av dem rommer, to, eller, rommet to eller tre ankar. Fyll karene med vann, sa Jesus til tjenerne og de fulgte dem til randen. Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren, sa han. Og det gjorde de. Og kjøkemesteren smakte på vannet, og det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenende som hadde øst opp vannet, de visste det. Da ropte han på bryggommen og sa, alla andre setter först fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå. Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana, i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Deretter dro han ned til Capernaum sammen med moren, brødrene og disiplene sine, og ble der noen dager. Her er de i bryllopp. Og det er ikke bare en sånn fest som de krasjer, sånn som de gjør på noen fester. Men det, her er det jo innbytt, står det. Både Jesus og disiplene er innbøtt. Bare det er et tegn på at de allerede har hatt fellesskap med verdskapet. Fordi du innbører jo ikke folk som du ikke til bryllopp, så du ikke har en, et visst kjennskap til. Og så skjer det en del ting som ikke alltid har vært like godt likt på jæren. For Jesus gjør vann om til vin, og ikke bare litt vin heller. Seks kar som rommet to eller tre anker. Det står ikke hvor mange det var på to, og hvor mange det var som rommet tre. Men bare som vi ikke overdriver, la oss si at alle de seks kar som rommet to anker, og at det ikke var noen som rommet tre anker. Er du klar over hvor mye vin han 463,2 liter. Det er noen kasser. Det er helt vanvittig mye, og det er jo faktisk mindre enn det det faktisk var. For nå tok jeg som om alle kar og rommet to anker. Hvis du lurer, så er altså et anker 38,6 liter. Men det står at disse kar og rommet to og tre anker. To eller tre anker. Så det er helt vanvittig med vin. Også, så, også, men så skal du vete Jesus gikk ikke i denne festen for å gjøre under. Han gikk i denne festen fordi han var en innbytt gjest. Man kan til og med høre når mor til Jesus kommer og sier fra, og sier han, du gnåler om? Eller hva han sa. Det er ikke min tur enda, liksom. Min time har ikke kommet enda. Når jeg vokste opp, men jeg er jo i forhold til de fleste her, da. men når jeg vokste opp, da var det veldig viktig for mine foreldre at alle vennene mine var kristne. Det var en sånn superviktige ting. Det var et kraftig skille mellom de som var kristne og de som ikke var kristne. Og vi satt på møte og sang «Hør hvor det står bare der ute, her er det fredfullt og tyst». Men vi liksom markerte det skille der veldig, veldig tydelig. Og nå skal jeg fortelle dere en historie som forma veldig meg og alle de ungerne samtidig. Så jeg var unge, Uh, og det var altså en søndagsskolelærer som skulle liksom markere dette for oss. Han tok frem en stol, sånn som dette. Og så tok han frem to unger. Og nå kan jeg være den av de. Det skal være han som er den kristne gutten. Og så sa han til han, han som skulle være den kristne gutten, ta og så stå opp på den stolen, sa han. Nå det da. Sånn så sto, sto den, han som skulle være den kristne gutten, han sto opp på stolen, og så, han, så var den ikke-kristne gutten han skulle stå frem forbi. Og så sier han, Hva tror dere er lettest for han som er kristen, og drar han ikke-kristne opp? Eller han som ikke er kristen, og drar han kristne ned? Og vi hadde ikke hatt så mye fysikk, men det derfor sto vi. Det er lettere nedover. Sant? Og dermed så tenkte vi at det her, det her det er her ingenting vi kan si, for han har bevist dette. Det er lettere for en ikke-kristen å dra en kristen ut av Guds rike, enn for en kristen å dra en ikke-kristen inn i Guds rike. Det lærte vi. Og jeg tenker at det en god del av dere, selv om dere ikke har fått det illustrert så fysisk på en måte har lært noe av det samme. At dere har kanskje med de eldste av dere oppdrett ungerne deres på et vis. Det är det eneste dette bildet viser. Eller det viser to ting. Jeg kan, og jeg kan ta den, den første først. Det aller värsta med hela bildet. La meg begynne der. La det er at den kristne er satt høyere enn den ikke-kristne. Det er helt hinsides å tenke. Altså. Som om den kristne var høyere enn den ikke-kristne, som du skulle dra opp den andre, eller kunne bli dratt ned selv. Dere som har hørt meg noen ganger, dere har hørt det jeg skal si nå, jeg gå veldig fort gjennom det, men det er på en måte min favorittplass i hele Bibelen i forhold til dette. Det er når Jesaja har vært profet i fem kapittel, og Gud bestemmer seg for å møte i all sin herlighet. Det, dette er den historien jeg kommer til å om igjen om igjen en dør. Jeg vet ikke hvorfor Gud bestemmer seg for å møte Jesaja i all sin herlighet i 6. kapittel i Jesaja. Men jeg tenker av og til at jeg lurer på om Jesaja trodde han var bedre enn det han det. At han tenkte at her er jeg kommer med Gud til Gud vil. Her som på en måte har salvelsen. Her er jeg som, eller et eller annet sånt. I hvert fall plutselig så får han se Gud i all sin herlighet. Og så sier han, ved meg det ute. Eller på godt har herre min og daue. Det är det det betyr, sånn oversatt i jersk Bibel. Det er ute med meg, betyr jeg daue. Og det är det som skjer med ham, når han møter Guds helighet. Og så sier han noe, for hvorfor er det han daue? Jo, det er fordi han er en man med uregne leppet. Og så sier han noe annet, og jeg folk med urenne leppet, sier han. Og har han stilt samme diagnose på profeten og de han profeterer til. Samt. så ser han at det er level. Det er akkurat likt. Jeg feiler det samme som altså de. Og hvis ikke du forstår det, så skal du ikke prøve å ha fellesskap med han, de som ikke tror. Fordi då vil de oppfatte deg som den som tror at han er en pleier til pasientene. Sant? Men det er du ikke. Du er pasient selv. Eneste forskjell er at du har fått helbredelse eller noe, som du har kettet. Sant? Og det trenger vi å få på plass. Ved meg til ute med meg, for ikke en man med ureine leppet, og jeg folk med ureine leppet, og så er han helt sikker på at tider som profet øver. Og så, der, så, der, så skjer det noe som er skikkelig, skikkelig fyker en engel og tar et gløtende kull. Fyker bort til Jesaja og tar det kullet på lippen hans. Og så sier han, «Synner du i jesona og jeg jeg betalt.» Og så kommer den stemmen. «Hvem kan vi sende hvem kan vi sende deg, hvem vil gå for oss. Og da tror jeg sant, ikke akkurat Jesaja sier jo, egentlig er det min ordegrave, så jeg skal det ikke. Jeg tror han plutselig forstår, kan jeg, lov, kan jeg få lov til å gå fortsatt? Og så sier han, herre, herreg, send deg. Og en helt annen holdning. Når Jesaja kommer ut etterpå, så er en annen mann. Det er det ene som er eh, kjempegalt med det bildet med på stolen. Men nå har vi på en fått rett vekk stolen. Sant? Det andre som det viser, det er den generasjonen, som i alle mine foreldre, og i alle fall i min generasjon også, hadde større tro på djevelens makt enn på Guds makt. Derfor ble det viktigere å beskytte oss fra djevelen enn å tro at han sier mye større enn han sier i verden. Sant? For det er jo det som er. Den gangen du begynner å tro at Gud kanskje, hvis jeg er heldige, er bittelitt sterkere enn djevelen, da er du skikkelig på bærtur. For var er en fallen engel, og i beste fall er han på level med Gabriel eller Mikael eller en av de dør. Og ingen av oss tenker at Gabriel eller Mikael er på level med Gud. Så du må få det der det hører hjemme. Men mm, i møte med deg alene, det er bare å lese Bibelen. Det skal ikke mer enn en engel til, for du går i bakken. Men i forhold til Gud, så er det noe helt annet. Reinhard Bonnke, jeg vet ikke om dere han er, men det er en gammel en tysk evangelist som har reidet Afrika, så å si. Han sa en gang at det står i Bibelen, sier han, at djevelen går rundt som en brølende løve. Men hvis du slår på lyset, sier han, så ser du at det er bare en mus med en mikrofon. Og det er det nivået der er på Gud og djevelen. Og jeg tenker at når dere, sant, liksom har dere barnearbeid og alle de ting og der så må dere lære ungene deres tidlig at han sier deg større enn han sier jeg tror faktisk at det handler veldig mye om bildene vi bruker både om oss selv og om Jesus og de vanligste bildene våre, det er jo at vi er sau, sant? Det er bildet. Vi er søve. Og Jesus, han er lamme som ble slaktet. Og begge de delene er sant. Men det er ikke hele sannheten. For den andre delen av sannheten er at vi er ørner. Og Jesus er løva. Og den snakker vi nesten aldri om. Med de der sauene, er det, mange, er det noen sauubønne her? Er det noen som har sauer? Nei. Nei. Hadde jeg vært i bjerggriner, så hadde det vært mange i verden. Men det er da ikke her. Men disse, det er mye rart en kan si om sauer, men jeg synes det rarest eller merkeligest eller om du vil, det er at de har kne, men de bruker det ikke Sauer springer på strage bein enn de har kne. Det er ikke tull noen gang. Helt pinstive bein. Og sånn likner med jo, for det skal møye til at vi også bøyer kne veldig mange ganger. Men det, det, er, jo, det er jo det bildet. Men sauere er jo sant, de er avhengig av å bli beskyttet. Og det er ikke så rart at vi da tenker sånn om våra og barn dock. Men bibeln säger också att med med örnar. Och att Jesus är löva, løve, löven av Juda. Det har det synker kanske lite mer in för de har sett Narnia-filmerna, sånt. Och där är han ju löva. Om man har läst Narnia-böckerna hvor mange har sett filmerne. Okay, for det er flere bøk enn det er filmerne. Men i en av bøkene så skjer begge dele. Mot slutten av boken, og det, jeg tror det er reisen til det ytterste hav. Når de kommer frem, da, så ligger løver og venter på dem. Og mens de ser på dem, så forvandles løver til et eller det er et, et fantastisk, fantastisk bilde. Men Ørner er majestetiske råvfugler, og løve er på en måte dyrenes konge. Vet du ikke, fremdeles er Jesaja, har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne. Unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren for ny kraft, de løfter vingene som ørnen. De løper og blir ikke slitne. De går og blir ikke trette. Vet du hvordan ørnen løfter vingene? Ørnene sitter på en klippekant. Og så venter du på oppdrift. Fordi når du sitter på et fjell som er nok så rett. så kommer vinden inn, og så følger han fjellveggen oppover. Og når den oppdriften kommer, så bare lukker ørnene ut vingene, altså bare vipper seg Det finnes ikke sporeflexing. Ut, ut på oppdriften og låse vingene. I Salm 103, vers 5, så kan vi han metter ditt liv med det gode. Du blir ung igjen som ørne. Og når Saul og Jonathan dør, da skriver David som jo øh uh, som, som jo var blodsbro med Jonathan, Jonathan var sønnen til Saul. Når Saul og Jonathan dør, så skriver David en klagesang. En likesang, om du vil, til de. I 2. Samuels bok 1.23, så beskrives de sånn. Saul og Jonathan elsket og avholdt i livet. Døden skilte dem ikke. Raskere var de en ørner. Sterkere var de en løver om folk og så om Gud i Remia 49.19 se lik løven som kommer opp fra den tette jordanskogen til sletten som alltid er grønn slik skal jeg på et øyeblikk jage dem bort fra landet hvem er den utvalgte som jeg skal sette over det for hvem er som jeg hvem kan stevne meg hvem er den jeteren som kan stå for mitt ansikt? Amostre brøler vel løven i skogen uten å ha et bytte? Knorrer ungløven i hulen uten å ha fanget noe? Nei, Herren Gud gjør ikke noe uten å åpenbare sitt skjulte råd for sine tjenere og profetene. Løven brøler, hvem blir ikke redd? Herren Gud taler, hvem blir ikke profet? Det har ett land här som jag tränger för att ta i och jag skulle på moder önskar jag hade två talare extra när nå jag var sam med er för jag skulle hållt en talare mörna en talare mörna för det är så vanvettigt kul att sätta sig in i och jag har hört en fyr som har levt ibland örna omtrent hela livet sitt fortälla mörna och jag har satt som fjädrar och hörte på han fortällde om när han var ung og de så disse ørnene som satt i klippeveggen. Høyt over der som de var. Og, og de, disse guttene hadde gjort det til en sport å ta og finne steiner og kaste se om de klarte å treffe ørnene. Og han sa, vi hev. Vi ble jo veldig gode hiver, sa han. Og vi hev steiner, knallert som vi kunne. Og ørner så at de kom imot. Og steinen, og jeg tenkte, nå treffet sa han. Og steinen hadde imot håvet på ørene, og så når steinen bare var en sånn halv meter ifra ørene, så bare gjorde hun sånn sånn. Og boing inn i fjellveggen ut igjen. Og så tilbake. Det var en sånn syk över over dem. det var liksom ingenting som var farlig. Og han så jeg ikke så godt når kom flykene 200 meter over vannet och plötsligt slår vingen i samman och stupar ner och kommer upp igen med fisk i klöarna 200 meter upp förbi vattnet. Det såg så klart. Och detta det med att jämföra mig i tillägg till sauerna och klara det. Med det klarsynet och med den roen och med den evnen att sitta bara lägg slå ut vingen och lägga sig ut på driften när den helgon kommer. Det er oss som tror dette du skapte. Og vet du hva? Og här kommer litt om barneoppdragelsen og alle de der tingene. Når de får unge, så bygger de noe syk god reier. De kan veie 500 kilo etter årene reier. Og så ligger ørneungene der, og både ørnemor og ørnefar passer på på skift. Och så kommer den dagen ungarna må ut og det likger inte de så de blir de går ikke ut frivilligt, akkar som våre. Fan. Sånn? Så den våre ungdomar, de är akkar som Jesus, när de egentligen gör något så är det ett under. Så, så, så de de ligger där i re. Och så, så kommer ørnemor så kommer örnemor eller örnefar bort. og så tar de börjar de ned hoved, og så ligger ørneungen der og skjønner ikke helt hva som skjer for det er ikke mat i neppet og så begynner de å vippe ungen ut imot kanten på vipper de han ut og ut og ut og helt til han er på kanten han kikker ned og det er 400 meter ned og der nede er det en steinrøys og så tar ørnemor eller ørne far, og vipper ungen ut forbi hva? fritt fall nedover og de lærer jo fly på de 400 meter han Det skal si hva som skjer. Ørnemor eller ørnefas har vipt, er superklar, slår sammen vingene, stuper ned, rett forbi ørneungen, tar han opp på ryggen, flyr opp igjen, opp i reire, og viper ut på Det er sykt fascinerende. Det er sånn vi skal oppdra. Sant? Det er sånn vi skal oppdra så kan du finne ut hvordan det skjer på menneskevis. Oppenbaringen 5, 1-9. Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni og utenpå den, og den var forseilet med syv seil. Og da så jeg en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å boken og bryte seilene?» Men hverken i himmelen eller på jorden, eller under jorden, var det noen som kunne åpne boken eller se den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen var for nødtverdig til å åpne boken eller se den. Men en av de eldste sa til meg, gråt ikke, for løven av judas damme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken och de sju seilene. Og så hør nå, han har sagt, löven av judas damme er den som kan gjøre det, och så kommer det, och jeg så et land. som sto midt på tronen, mellom de fire skapningene og i kretsen av de eldste. Og det så ut som lamme var slaktet. Det hadde syv ånd og syv øyne, og øynene er Guds syv ånder som er sendt ut over hele jorden. Og lamme kom og tok imot bokrullen fra den høyre hånden til han som satt på tronen. Da det tok boken, falt de fire skapningene og de fire eldste ned for lamme. Hver av dem hadde en harpe, og guldskåler fulle av røkelse, det er de hellige spønner. De sang en ny sang. Verdig er du til å ta imot boken, og bryte seilene på den, for du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tunge av alle folk og nasjoner. Veld og bra, du kanskje. Men hva i all verden har dette med fellesskapet gjør? Det handler om å ha vår identitet i orden. I møte med andre mennesker. Du er både sau og ørn. Og Jesus er både lam og løve. Hver dag er du det nærmeste Guds rike. Mange mennesker kommer. Jeg har sagt det skal tyte på det om igjen og om igjen. Og, og nå kommer det igjen. Og nå nærmer vi Paulus kunne si. I meg selv ingenting. Det er jo dårlig psykologi, sant? Og samtidig være like frimodig på seg si alt maktig i hans gjør meg sterk. I meg selv er det ingenting. Lamm lam, blant ulva, lam, sant? Søv. Men alt maktig i hans gjør meg sterk. Løver. Eller øre. Det finnes eh, mange steder i Bibelen som tyder på at Jesus praktiserte felleskap med syndere. Blant annet så har vi i eh, Matteus 11, 18-19 der Jesus sier, for Johannes kom, han hverken spiste eller drakk, og folk sier han har en ond ånd i seg. Menneske sønnen kom, han spiser og drikker, og de sier, se for en storheter og vindrikker, venn med tollere og syndere, du får ikke et sånt rykte av ett besøk. Så det er et tegn på at dette var faktisk det vanlige for Jesus. Men visdommen har for, fått rett, sånn at det bekrefter gjerningen. Eller vi kan forstå det utifra Lukas 15.1, et vers som eksiterte tidligere. Alle tollerne og synderne holdt seg nær Jesus for å høre ham. Men fariseren og de skriftlærte murret seg imellom og sa at denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Jesu nærvær i fellesskapet gjorde noe med folk og rundt ham. Han hadde fellesskap med dem på en måte som gjorde at de hadde lyst til å ha mer fellesskap med ham. De holdt seg nær til ham. En annen ting som jeg kan se er at når kommer til tro på ham, så inviterer de andre inn i dette nettverket. Matteus 9, 9, og videre dør. Derfra gikk Jesus videre og se en man som satt på tolvboden. Han het Matteus. Jesus sa til ham, følg meg. Og han reiste seg og fulgte ham. Senere var Jesus gjest i huset. Og det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bord. Dette så fariserne. Og de sa til disiplene, hvorfor spiser mesteren dere sammen med tollere og syndere? Men Jesus hørte det og sa, det er ikke de friske som trenger leke, men de syke. Gå og lær hva dette betyr. Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. En ting som jeg, jeg har dratt med meg i min oppdragelse, det var at hvis det kom folk til tro når det var vekkelsesmøter på Betehuset, så var det først da de fikk beskjed om å med det miljøet de kom ifra. For nå, det var å høre hvordan det stormer der ute og alt det der. Og vær forsiktig lille i hva du ser og gör og hør og alt det der greiene. Så de skulle bryta och så skulle de liksom få et nytt miljø. Og det var det litt sånn før og etter. Og så er det jo ikke sånn Jesus gjør. Og ser det ikke sånn vi burde gjør. Det er jo ikke sånn at når noen kommer til Vikrestad Nordforsamling, de kommer til tro og de blir kristne, og de begynner å med dere, så må de bryte med det miljøet de kommer fra. Neida! De skal invitere dere ut i det miljøet de kommer fra. Det er det som skjer her. Sant. Og det er mulighet for fellesskap. Så menigheten har opp gjennom historien gjort mange feil, og ofte fordi de trodde det var rett. Og dette er en av de. Men det er jo ikke mer komplisert enn at det er lettere for å få nyomvendt og fortelle hva som har skjedd, og vennene får oppleve at Guds rike har kommet nær til dem. Jeg har hørt mange kristne som sier at ja, dette her er litt uh, komplisert, og jeg er ikke så sterke, og alle de tingene der, og og jeg føler liksom sånt litt billedlikt at mitt lyse skinner egentlig ikke sterkt nok, sant, og alt det der. Og da pleier jeg å være litt flåsete frekke, men det er sant også. Hvis du ikke synes at lyset ditt skinner nok, sterkt nok, så er det fordi du ikke har vært på et mørkt nok sted. det er pitchstark, køl svart, da skal det knøttelig lys til det for å Det er, det, men det er klart at du er sammen med de som har 110 watt konstant på, og du er et sterillys, da merkes det ikke så lett. Så det er et eller annet med å forstå settingen som du vil gjøre en forskjell i. Ok. Ha fellesskap. Du kan ha fellesskap på en haug en plass jeg var, det var en annen plass på gjerne enn på Vikrestad, da fikk jeg, jeg talen, så fikk jeg så mye kjeft, fordi jeg hadde reklamert for vin. Så det skjer ennå, det er ikke så lenge siden, Et par år. Og hadde, det var nesten som jeg hadde en tale der jeg oppfordret ikke kristne, nei, kristne, du går jo og du begynner å drikke. Det er ikke det jeg har gjort nå. Men når det er sagt, så synes jeg nok at folk kristne på jæren går alt for lite på pub og er kristne der ikke fordi de liksom skal bli sånn som de andre, så er det de fra før men du skal ikke være sånn annerledes etter du du skiller deg gudet, der kommer hus her, eller hans her, eller et eller annet sånt men det handler om å tro at han som er i deg er større enn hans i verden det handler om å tro at Guds rike som du bærer med deg og i deg faktisk påvirke de seg rundt deg. Det handler om hva du tenker om deg selv når du er der. Alt dette. Så jeg tenker, dere kan ha fellesskapet en haug I denne sammenhengen er dette fellesskapet egentlig det minst relevante. Men det handler om, vi snakket om hvem du er, hvilke talenter du har, hvilke hobbyer du driver med. Ta og vær sammen med folk. Det handler om å gå på pøp, det handler om å gå på kafé, det handler om å gå på fotballkamp, det handler om å gå på kino, det handler om å dra på fisketur. Jeg skal si det, det er to stykker som står og fisker og ikke sier i et kløyva ord, opplever ha fellesskap. Det er litt vanskelig for kanskje mange damer å forstå. Men det er sant. Du kan, jeg vet at jeg har kompiser som holder på med dette. De kan dra på fisketur, og så kan de dra opp til et fersk vann, så kan de stå på hver siden av vannet og fiske, og så har de avtalket tid de skal treffe, så tar de skjeva de reiser hjem. Og så kommer de hjem og opplever de å ha et fellesskap. Så det er et mysterium som ikke alle vil få svar på. Men det er helt sikkert noen her som vet at det er sant. Det er mange måter å fellesskap på, som har med hvilke talenter du har, og som har med hvilke gaver du har. Og det var det jeg skulle si om fellesskap. Og så skal jeg si bittelitt om behov. For nå har jeg, går, nå har jeg bare sånn fem-ti minutter å lande det på. Så det skal jeg gjøre. Men å møte behov, det, alle vet ikke det handler om, sant? Det handler jo om at når noen kommer til, til Esther og sier at jeg virker, det jeg virkelig sliter med er, og så sier de et eller annet. Så sitter hun der og da du er så skarp at du vet hva som har fått det har då och då må du förhålla dig till det. Enten man Antingen säger det har jag käpt peiling på eller eller nogamt. Det jag möter mest är to frågor. Det ena är eller två påstående. Det ena är att det är så mange behov att man har inte chans. Och då har du snuddat rätt upp ner på räckeföljden igen. Då börjar du och se efter behov uten att ha gjort något av detta andra som det snackar. Da er det ikke folk du har velsignet. Da er det ikke folk du har hatt fellesskap med. Men det er lett å se på verden, og sier dere som er i behov av at vi drukner. Så jeg må holde tunger og i munnen på det viset. Det andre er at det er bedre å behov enn å si at vi klarer ikke klarer så da møter vi ikke noen. Men det var den korte varianten av det. Det andre jeg møter er at jeg har jo ikke kompetanse. Jeg har ikke kompetanse når det kommer en som har blitt misbrukt eller, eller et eller annet sånn ting, vanskelige ting. Jeg har ikke kompetanse. Det første jeg skal si før jeg sier mer er du aner ikke hvor mye det er helbredelse det er i kjærlighet som slipper honorar for. Det er vanvittig mye helbredelse i kjærlighet så du slipper å betale honorar for det. Med det mener jeg at å oppleve at noen bryr seg uten at du skal betale til psykiateren eller hvem det måtte være som alternativet du går til. Kompetanse er det minst viktige av de to tingene. Og så er den andre tingen. Det er at så lenge du ikke... Vil... Ja, det er bra. Nå er det en som trenger fellesskap. Han kommer den Ja. Det var ju om han bara får några grejer på till Ocharvan med mer. Ja. Så. Okej. Okay. Eh, det märker du att til det med kompetens i mötet med behov. Så länge du inte låter som du har mer peilingen du har, så kan du nästan inte göra fel. Men när du låter som att du vet mer än du faktiskt gör, då sliter du. Så eh jeg jo, jeg så vitt om när jag var pastor i Sanda som eh, mitt på 90-talet hävnade i den här, si, som var i Sanda så hjärn på den tiden. Så byntte mig att Njål Haugland som ju hade en så skulle ha varit Hills Angels första läter i Norge. Plötsligt blev frälst på dramatiskt vis. Och så i kölvann av hans så kom där ju en våg av folk som blev kristna ifrån MC-miljö och prostituerade och narkomaner och alkoholiker och allt det där. Och en höv av de valts in i vår menighetne i den menigheten det var pastor Isannas. Och øh, då eh då kom ni och med valt och sagt att hey, det har man inte peiling på som man måste enda vite frälsas med en eller ett land sån okay. Men, takk og lov at vi ikke gjorde det. Og jeg husker, en, jeg vet ikke om noen av dere kjenner en fyr som heter Jon Olgård, han er i Frålgård. Og, og han gikk i menigheten der, og han uh, er enda eldre enn meg, og han, hadde sånn, han syntes dette var så fantastisk med disse folkene. Og vi hadde begynt å jobbe oppe en kafé i sentrum der, som heter ambassaden, så var det en gang han hadde samlingsforsk. Punkt der, og folk kom in og ble bedt for og det skjedde mange ting og det ble bedt til frelse og helbredelse og alt mulig og, så, og vi skulle inn der og være med i denne stimen og, og Jon han uh, strevde Jon Arne, har ikke peiling på dette her jeg vet ikke hva jeg skal gjøre bare ikke bry deg seg, bare vær deg selv og den Jon Olgård, vet du han stiller han går og drar på Dolly Dimple kjøper seks store pizza og drar opp på ambassatene. Jeg bare lurte på om det var noen som ville ha pizza. Du aner ikke hvor mange han ble kompis med fra de miljøene. Han hadde null peiling på. Han hadde aldri vært som helst av det der. Men bare fordi han kom inn og var seg selv og begynte å velsigne det, og ikke som han hadde peiling eller hadde liksom googlet seg opp eller noe på øh, de forskjellige stoffene i ord og alt det der greiene der. Han bare var John som brydde seg. Og det var helt fantastisk å ha der. Og, du, og sånn fikk du se mange, mange. Og det er sånn dere må tenke. Når dere, blir, når dere møter behov, så er det å elske. Når noen kommer og sier, «Vet du hva, jeg, mannen min har fått kreft, og jeg så redd det.» «Hva kan du gjøre?» «Du kan si, jeg, jeg kan jo ikke han friske, men jeg kan be for han du vil.» Og det er faktisk en fyr John Wimbers, som var han som startet vinyardbevegelsen i verden. Han, han førte statistikk på å Han hadde det som tjeneste og gjorde det gjennom hele livet og har bedt for ca. 100 000 syke. Og han sa, rent statistisk, så er det langt flere ikke-kristne som blir helbredet syke en kristne prosentvis og jeg vet ikke hvorfor så, men sånn er det og jeg vet heller ikke hvorfor men jeg tenker at det er på en måte lett å forstå at det er en vei inn til evigheten for en del mennesker og at det er viktig for Gud velsign de du møter ha fellesskap med deg og møt behov og så i morgen så skal vi snakke om om vi skal fortelle at Guds rike har kommet ned eller delt av det med vi be. Kjære himmelske far, takk for at du eh, elsker verden. Ikke bare at du elsker verden, men du elsker verden så høyt at du ga den egen sønd. Sånn. Tack för att uh, vi kan läsa och tro att alt tillhör dig, allt tillhör Herren står. Och det betyder att de som ännu inte tror på dig, de är också våra syskon som har gått bort från dig. Och att det med egentligen kan gör det att inviterar dig til igen till att höra Gud, där de egentligen har dig.